Зустріли трьох велосипедистів. Німці, латиші. Вони побачили Леоніда і мене. Ми сіли край дороги і запалили цигарки. Хай думають, що завгодно. Друге липня. Три місяці, як ми в тилу ворога. Увечері хлопці принесли ножиці. Перш за 90 днів всі підстриглися і збрили вуса. З'явилися нові вороги. Комарі хмарами літають. Одних дищить безперервно у вухах і рябіє в очах. Хлопці грали в шахи, у шашки. Командир сказав, «Життя наше тут – шахова гра». Помилився і пише «Пропало». А я відповів – Помилка ще не все. Спробуй ще знайти вихід. Прикинь розумом. Додай ініціативи і вийди з безвиході. Не може бути, щоб твій противник не помилився. А коли так, то всі до останньої можливості всі, домовишся свого. І тільки, бо у грі у шахі може бути і нічуя, а в нашій грі – перемога або смерть. Після вечері увімкнув приймач. Москва салютувала військам генералів Рокоссовського і Черняховського, які взяли столицю столиці Білорусі Мінськ. «Повинен же нарешті піти на захід і наш третій Прибалтійський фронт не витримав короб, слухаючи грім салюту». Сюма липня. О десятій ранку працював на зв'язок. Леонід, мій охоронник, дивиться пильно, слухає уважно. Автомат на поготові, а поруч – ящик з трофейними гранатами. Про всяк випадок. Захворів кудрявий, його лихоманить. Я просто хвилююся за нього. Так здається, що він усякої хвороби боїться, як і жала гадюки. Більше, ніж кулі. Находить таке на чоловіка. 9 липня. Рух на шосе посилився у бік фронту. Пройшло дві сотні автомашин. Мабуть, Франції наші розпочали прорив лінії Пантера. 10 липня. Ювілей. Сто днів у тилу ворога і день мого народження. Наш Третій Прибалтійський фронт відзначив мої іменини початком наступу в районі Пскова і Острова. Десь думають прорвати лінію Пантера. На шосе жвавий рух в обидва напрямки. З'явились десятки санітарних машин, які прямують від Пскова на Цесіс і Ригу. Одинадцяте 21 липня «Пантеро прорвано! Ура!» На нашому СП завжди хтось є. Солдати з автоколон, які прямують на захід, переконані, що там є лінії оборони під Цесісом і Сігулдою. Цим же цікавиться і наше начальство по той бік фронту. 23 липня Неділя Удрявий нарешті подолав хворобу і вирішив одразу ж провітритись, вийти на люди. Троє наших подалися на шосе, а я з командиром, одягши цивільні костюми і взявши пістолети та по дві лимонки в кишені, пішли на хутір, куди наші навідувались весною, коли скрута була з харчами. Іти довелось закоченими вище колін холошами, щировиками в руках. Коли опинились на сухому, взули хромові черевики, опустили холоші штанів, обсмикали шерстяні піджаки, що були пошиті немовно нас обох. Розчесали чуприни, причепорились. Ну і ферт жити. А Тобі, братику-кролику, теж до лиця такий шикарний костюм. Та ми ж не скнари, щоб сундучити костюми. Ну, раз уже вони потрапили до нас, треба ж використати. Ніякі німці і лісові коти не подумають, що парашутисти ходять такими фраєрами».